I un dijous més continuem el nostre programa, començant amb la nostra tertúlia política i donant la benvinguda a Ferran Almeida pel PSC, molt bon dia. Hola, bon dia. Ferran Pasqual, per exemple, per el de Tiana, bon dia. Bon dia. Manuel Gonzalo pel Partit Popular, bon dia. Bon dia. I Miquel Navarro per Esquerra Republicana de Catalunya, bon dia. Hola, bon dia a tothom. Avui gaire, gairebé hem fet un ple, és a dir, som quatre, més jo, cinc, aquí a l'estudi, fent el ple, eh, i amb un tema doncs, bastant polèmic, dels més polèmics de les últimes setmanes, perquè que el Ministeri d'Economia ha corregit el programa d'estabilitat 2009-2013 enviat a Brussel·les i ha suprimit la proposta d'ampliar en 10 anys fins a 25 el període per calcular les pensions. en una nota de premsa, ahir coneixíem que Economia ha precisat que el govern no ha proposat ampliar en 10 anys el còmput de les pensions de jubilació i assegura que es tractava d'una simulació que s'ha pogut interpretar com una proposta concreta. Entre aquestes mesures, a més de figurar l'ampliació de l'edat de jubilació fins al 65 s'indicava textualment que es proposa ampliar el nombre d'anys computats per calcular la pensió, que actualment és de 15 anys. Bé, però sigui com sigui, l'argument que dona l'executiu és que en els últims 40 anys l'augment de l'esperança de vida dels espanyols ha triplicat el temps en el qual els pensionistes reben la prestació i per tant doncs, que hem de fer ajustaments en aquest sistema de pensions. Fem una primera ronda, doncs, a, què en pensem d'aquesta edat de jubilació als 67 anys? A mi no ho miris perquè jo com que avui penso que amb aquest tema vinc rebre garrotades. Sí? Deixaré parlar els altres. <ríe> doncs qui comença, vinga. I anirem Miquel. entomant. Aniré per l'altre costat llavors, vinga, Miquel. Home, a veure, jo penso que és un tema que s'ha de, de tractar fons i que, i que té la seva part de raó. Plantejat així com que la gent té una esperança de vida més llarga i per tant la vida laboral doncs, també pot ser més llarga, doncs és, és, és evident, no? De totes maneres, i aquí hi ha moltes matitzacions a fer, i potser la primera matització que hauria de fer és que el, el, el, el que tindria que haver estat un fons de compensació, perquè ens entenguem que ara en els que ens, ens hem jubilat ens paguessin amb els diners que hem estat pagant nosaltres mentre hem estat cotitzant, doncs no ha estat així, sinó que senzillament ara es paga amb els diners que es recapten de la Seguretat Social. Clar, això és una cosa que és molt fàcil d'entendre que es descompensa. A la que la gent viu més anys, n'hi ha menys treballant ni més cobrant i alguna solució s'ha de posar perquè si no els diners no arribaran per tothom Manolo bueno, jo com ja estic llubilat entre cometes <ríe> doncs crec que alguna cosa sí que, que puc dir al, al respecte a mi m'han calculat la base de, de percepció mm. i la vam fer els darrers 10 anys 15, no sé 15, era, o 15 15 anys, 15. 15 anys. 180 mesos, I, i, i verdaderament estic d'acord amb el que diu Miquel Eh, a mi no em paguen el que jo havia pagat ni el que jo havia cotitzat o sigui, la pensió em sembla màxima, que és la que tenia dret en funció de les meves cotitzacions doncs sembla que estava al voltant dels 2.000, la pensió màxima que en aquell moment es podia rebre sembla que estava al voltant dels 1.900 o 1.950 euros bueno, a mi em sortien que l'Estat hauria que, que pagar una jubilació de 2.300 i pico euros o sigui, com jo superava la màxima, doncs em van posar a la màxima cotització. Vull, què vull dir amb això? Estic d'acord que el, tot el sistema de pensions crec que és una mica injust en aquest moment. Eh? Una mica injust. Eh, perquè, evidentment, si tu capitalises, doncs, eh, possiblement, si jo hagués capitalitzat els 50 anys que, que he cotitzat, segur que avui estaria cobrant més diners que els que hem pagat l'Estat per aquesta jubilació. Eh, què vol dir això? Eh, si nosaltres en aquest moment estem amb una esperança de vida de, de 80, sembla que està 84 pels homes... les dones. Bé, 80, entre 80, 80 i 84, però Sanitat treballa perquè això s'incrementi, eh? i això això els, els que fem Eh, qüestions de salut, doncs ho sabem bé, doncs què vol dir això? Vol dir que una persona l'any 2010 té capacitats en determinades situacions que li possibiliten el poder treballar fins més enllà dels 65 anys. Tothom no, evidentment, tots els treballs no són iguals i no és igual, i això ja està contemplant a la llei un senyor que està tirant de pico i pala o un senyor que està treballant a una mina, que un senyor que està a un despatx un senyor que està donant classes a una facultat o un senyor que està fent investigació, etc. etc. Jo crec que tot això s'ha que contemplar. I és evident que, que podem parlar amb el tema de l'ampliació de l'edat la, de, de jubilació podem parlar i de l'ampliació de la quantitat d'anys per fer Eh, l, el còmput de percepcions el pues, est, que està clar és que mm, la majoria de la gent quan li faltan pocs, pocs anys per jubilar-se és quan incrementar les tarifes de, de cotidació però això, això això és una trampa ja, ja no fer, eh? que, que no es diria no, no, ja pues, ja no no que no es pugui fer ja ho no? No, no ho sabia perquè tu eres l'especialista no, no. si, no eh, no. si, si no es pot fer pues millor Eh, però vull dir, eh, alguna cosa s'ha de fer, perquè la massa de diners que té eh, el, el, la, la, la seguretat Social per cobrir aquestes percepcions de la gent que està jubilada, que cada dia és un mes, doncs, doncs evidentment, doncs, porten a solucions una mica com, aquests, com aquestes. I després, eh, ahir vaig sentir un programa que deia si no n'hi ha diners, si no es generen diners... Eh, cada dia i, i cada dia cotissen menys i cada dia n'hi ha més pensionistes qui pagarà tot això perquè arribarà un moment que, que n'hi haurà una crisi amb el sistema de pensions que tenim que tenir en compte Aleshores, totes les mesures que es hagin de eh, posar sobre la taula per, per consensuar o sigui, no, no, jo crec que no es deu tractar un tema que ningú imposi res sinó que tenen que estar totes les forces socials i els partits a la taula i negociar el que sigui més adient. però fent explicant-lo bé i que no sembli que cada vegada que es parla d'això és agafar una clau inglesa i donar un cop de tuerca més dur perquè la gent té aquesta percepció i aquesta percepció n hi ha que explicar-la molt bé explicat.lo. Penso que hi ha diverses reflexions al fil de coses que s'han dit i alguna inclús anterior. És, el, de moment, l'oportunitat o el moment de, de fer pública aquesta proposta. Eh, té una relació, la pregunta que es fa a molta gent, és, té una relació directa amb la crisi econòmica actual, amb la situació que avui es parla fins i tot de que Espanya està a nivell de Grècia o pot tenir problemes com Grècia. Quina relació té una cosa amb l'altra quan estem parlant del futur de les pensions quan, quan, quan, bueno, doncs quan els recursos es votin d'aquí uns anys? per ara és el moment? Això és una primera pregunta que, que es pot fer la gent. Una altra reflexió que tu has fet i és interessant, és pensar, home, en una època que hi ha prejubilacions per qüestions diverses, eh? dels 48, abans dels 50 anys, o que anomenen un director de Radio Televisió Espanyola de 81 anys, eh, dius, com podem estar parlant de, del tema aquest de, de les jubilacions? I és evident, amb això estic d'acord, que els tipus de treball, on fins i tot les persones a nivell individual, doncs pues, hi una persona pot estar molt activa als 80 anys, o una persona amb 62 doncs, pot tenir determinades limitacions o pel tipus de feina o per la seva pròpia persona. Però, evidentment, si la, si la gent ha cotitzat uns anys i té una esperança de jubilar-se, diuen que ha arribat el moment en què em puc jubilar, si li diuen que s'ha d'esperar dos o tres anys, possiblement serà molt dur per molta gent. Sí, pot ser un cop molt dur, no?, aquestes persones que ho estiguin planejant i esperant, no? Ferran que hem de parlar de, de moltes de les coses que s'ha dit. Sí. Una primera puntualització que li faig a l'anig Miquel. Diu les pensions eh, les pensionistes actuals es paguen amb les cotitzacions actuals. Mm, és cert, evidentment, però no és tota la veritat. La Seguretat Social ha anat tenint superàvit, i aquest superàvit s'ha ficat en una caixa, una guardiola, que en aquest moment ja no em recordar que 35 mil milions d'euros, que eh, servirà per anar a parar en cops. El que succeeix és que hi ha una prospecció, una, una, una projecció en el futur mmm, que és molt més fosca, però en fi, en principi no és, això, no és així. Una cosa que ha dit en Manolo té raó, té raó, perquè és el meu cas també, que no hi ha una equiparació entre la base màxima de cotització i la pensió màxima que dóna la Seguretat Social. O si sigui, tu cotitzes els, els que tenim la sort de cotitzar pel màxim, mm. Eh, resulta que la pensió que es, eh, es deduiria d'aquí aplicant la fórmula de càlcul de la pensió és bastant superior a la pensió màxima, cosa que és una absoluta incoherència. La pensió màxima hauria de ser la que sortís de la base màxima, eh, que és exactament el mateix amb tots els altres casos. Per tant, eh, jo he calculat que els 64 anys un autònom com jo mateix eh, es pot jugar als 64 anys cobrant el mateix que cobrant als 65, perquè el 92% de la pensió que no correspon que val aproximadament a la pensió màxima. I això, francament, és una cosa que he parlat amb molts... Però, però corres el risc que et canvien la llei, eh? Perdona? Corres el risc de que aquí allà et canvien la llei. Sí, no, però és que, clar, estem parlant de pensions màximes. Aviam si la canvien per actualitzar-lo al màxim. <laughs> el que passa, Barolo, és que estem parlant de la pensió màxima. I, clar, potser no popular, eh? És dir, escolti, sí. en de guanyar 2.400 després, euros que, o 2600 que estan en la pensió màxima, aproximadament... Trobar... que correspondria són 2.800, Sí, però pots trobar que et donin sí. el 92 de la pensió màxima. Que estan 600 Potser també també se'n parla la capitalització de la cotització també s'ha apuntat per l'amic Manolo sí, però hi ha una cosa que no es té en compte o dues coses que no es té compte a primera que moltes persones parlen de la capitalització del que paguen a la seguretat social però que la quadra de la seguretat social inclou moltes altres prestacions per tant s'hauria d'independitzar en tot cas quina és la part que es destina al cobrament de la pensió de jubilació. Mm -hmm. eh, hi ha les contingències comunes, les pensions d'invalidesa, d'orfandat, de viudatat, l'assistència sanitària, que costa una fortuna, etcètera, etcètera. Per tant, el que es destina a la pensió de jubilació és mínim. I d'altra banda, el sistema de la seguretat social espanyola, mm, jo hi estic d'acord, no és un sistema de, que un inverteix perquè allò es capitalitzi i li doni la pensió que correspon a allò, sinó és un sistema de caixa única. És dir, tots paguem, i deia que surt el que es paga a tothom. Perquè en principi està basat en la solidaritat. Perquè si no ho estigués, clar, ens trobaríem amb sorpreses, com per exemple, jo, poso, jo el metge de la Seguretat Social potser fa 40 anys que no hi ha anat. I estic pagant religiosament la gestió sanitària de la Seguretat Social. Mm. Per tant, diguem, a mi és una ganga, jo podria deixar de pagar tranquil·lament, perquè tinc una mútua i no sé què. Mm. Sí, però, i pago, perquè clar, com que estic per la massa màxima, pago bastant. Però clar, què passaria amb el P.O., que té vuit fills i la dona, i a més a més tots tenen problemes i tal, que aquest no podria anar, no? però escolti vostè, el que paga per l'assistència sanitària no tenim ni per fer-li una visita al fill al mes. Per tant, eh, clar, el sistema és un altre, és, és basat amb basat uns altres criteris que jo en principi comparteixo. La qual cosa no vol dir que no ho pugui fer un pet un dia. Eh? T'estàs carregant la, la, la reforma que vol fer Obama als Estats Units, ara. Mm, Bé, bueno, <ríe> bueno, per però el buscar, sistema allà, sanitari dels sí. Estats Units i el nostre... La, la, sí, sí. La... Sí, sí. Altra cosa és amb això del capítol de la gestió, que després alguns eh, eh, contractin eh, plans de pensions pel seu compte. Això és una altra història. Mm. És dir, que és compatible, és perfectament compatible, mm. un pla de pensions eh, privada amb la pensió que es deriva de la Seguretat Social. Eh? Però, sí, convèn, convèn, convèn no confondre termes, perquè l'altre és un dret que té qualsevol persona pel simple fet de cotitzar. Hi eh? ha sí. les pensions de... Sí. Eh, què més? Tens sí, que s'ho ha apuntat tot, eh? El el, no, no, no aquesta vegada sí perquè volia... Mm. Sí, quan es parla... Quan... S'està deixant lo principal, eh? Quan, quan es parla de... No, no, ja hi ja, ja entraré després. Quan no es si és parla d'incrementar el tema de la vida laboral, a mi sembla que ha sigut un error deixar el globo son aquest dels 25 anys, etcètera, etcètera. però recordeu que s'ha parlat i s'ha parlat diverses vegades jo no, perquè... i jo em vaig alçar absolutament en contra. Això no és, perquè... això no és un error, eh? Això és un globus son amb tota la intenció del món. Pues és, bastant, és bastant curda amb alça el que l'ha deixat anar pensant-se que no passaria res, no fotem. No, no, no I el problema és que digueu que rectificar 8 de corrents. No, fo no fotis que és com del PSOE aquest, eh? A més, la primera notícia parlava també de Perdona, pensions de viure d'edat, no, pensions d'orfandat... Jo, no, jo no diré mai, quan diré bé que polítics, que els meus companys del govern no s'equivoquen mai, són allò... Quan parlen és com si parlés eh, Moïcés amb les taules de la llei a la mà, eh? No fotem. Mm. La caguen com tot quisqui. El que passa que alguns ho reconeixen i altres no ho reconeixen mai. Aquesta és una gran diferència. Però bueno, això ha sigut un error, i un error de càlcul, però, escolta, era fàcilment previsible que s'elsarien veus immediatament. Com es van alçar? Jo us ho recordo que en, un, en algun moment es va parlar de que per calcular la, la pensió es tenia en compte tota la vida laboral. Les vas cotitzar durant tota la vida laboral. I augmentar de 35 a 40 anys. Això no, no, no, tota la vida laboral, si tu vas començar a cotitzar als 14 anys, dels 14 anys. Sí, sí. Jo vaig parlar amb un l'UGT i li vaig dir, gràficament, un exemple, i li vaig demostrar que, en segons quin cas, en algun cas concret que li vaig plantejar, eh, una persona que hagués cotitzat el mínim per tenir dret a la pensió màxima, que són 35 anys, curava una pensió superior algú que també ha estat cotitzat 35 anys per la base màxima, però que durant els anys anteriors s'està cotitzant per bases inferiors. I que ha cotitzat 50 anys. I parla del meu cas. Jo dic, jo dic així de clar. Jo, escolta, com vaig començar a treballar, vaig treballar de tot, i cobrant sous de vicèria. Mm. Eh? I mica en mica, doncs vaig anar millorant i tal. I en un moment determinat, vaig fer la carrera d'advocat ja de garàpia. Mm. I a partir que vaig fer la carrera d'advocat, la mateixa persona treballava, va agafar com a advocat i em va posar a cotitzar pel màxim i segurament quan arribi al final de la vida laboral hauré cotitzat 35 anys com a màxim. I li deia... I ara posem un altre exemple. Algú que ha tingut la sort, que ha pogut estudiar, s'ha necessitat de treballar, i que ha fet un màster aquí, ha fet un màster allà, i no sé què, i als 30 anys, als 30 anys, però no abans, comença a treballar en una, una empresa també d'advocat, de, de costat de l'altra, i treballarà 35 anys cotitzant el màxim. Aquest ha dret a la pensió màxima, perquè clar, li cotitzarà aquests 35 anys que són els que ha treballat. Però en canvi, a mi que hauré cotitzat 50 anys, com que tindran en compte les pensions, les cotitzacions anteriors, que de vegades eren pura misèria, em sortirà una pensió més baixa. I en canvi, hi hauré cotitzat 15 anys més. I hi ha algú que m'explica on està la justícia. El tio es va quedar molt i em va dir, no tota la roda del món. De fet, això es va paralitzar i ja no se n'ha parlat més. Eh, altra cosa és, però això s'ha de discutir en un altre àmbit, d'una manera més serena i tal, eh, si ha de ser 15 anys, o han de ser 20, o de ser 25. Aquesta és una qüestió. Perquè potser el just seria... Potser, eh, dic... Si tens dret als 35 anys, al 100%, agafar als 35 anys, això podria ser. per al futur. Eh, eh, Distribuïm paraula, Ferran. Vinga, fem... Acabo, acabo, sí. acabo aviat. Oportunitat del moment de parlar en aquest moment que serà una la crisi. Jo crec que sí. Potser no de la manera que s'ha fet. Potser no de la manera que s'ha fet. Potser inten la intencionalitat en què s'ha fet... Potser no és... Eh, no de la manera que s'ha fet, si no d'una manera... Ara, clar que és el moment, i aquesta és la responsabilitat del govern que sigui responsable. Dic, com que això popular, no en parlo d'un callo. No, com però puta, a veure, Ferran, no, no, no, no. toquem de peus a terra. Vull dir, per què se'n parla en aquest moment? Per tu, Ens... raons. A veure, explica Una, perquè hi les recomanacions de Brussel·les, en aquest sentit. La primera bé. qüestió. La segona, perquè les projeccions que ja han sortit ara... O sigui, això. Tercera, perquè és millor parlar-ne ara que en vigílies de les seleccions, això està molt clar. Però també es podia dir, doncs, després de les eleccions, parlem després de les eleccions, deia Ferran, home, el tema que d'aquí no sé quants anys, és veritat, la prevecció d'aquí vint i no sé anys, però seria molt irresponsable, des del meu de vista, eh? No. Insisteixo, eh? encara que de, de la manera que s'ha fet potser no sigui la més afortunada, i segur que no és. Jo tirava enrere, és que fa deu anys ja se'n parlava quan, quan molta gent, molts treballadors, va no, és que t'has de fer plans de pensions privats perquè les, la, la Seguritat Social s'acaba... Això ja es parlava fa de bany, sí, fa 15. Però, però no es va és un... Sí, però, sí, però ja, hi ha ja, molta ja, gent... Moment, però molts treballadors van, van obrir plans de pensions no. que després eh, no de van funcionar no. I, i van però, perdre diners, i tot. Però aquest és un tema que moment s'haurà de fer, perquè d'aquí uns anys, i no gaires anys, hi haurà un pensionista per cada treballador, eh? un pensionista, 15 milions de pensionistes... 2000 dels nostres treballadors. I llavors vindicas a les meves de que això. això no aguanta ningú. Comptant... Que, el, que el sistema de la Seguretat Social està en crisi a tot Europa, a tot Europa, o a tots els països que tenen un sistema similar al nostre, això és un fet. aquestes previsions suposo estan fets comptant els, perdona, els possibles eh fluxos migratoris, eh canvis demogràfics, a les reformes de mercat laboral tot això està contemplat Suposo, així, no, o és una hipòtesi de treball, no, evidentment, no, no, segurament no, no, certa i segurament... Sí, sí, jo, ha... aquí, jo el que hi veig en aquí, a veure, i ara ja passaríem de l'àmbit personal, de, que, de, de la pensió que li queda a cadascú, i... i jo, a i, per sort, no m'afectarà, això, eh, saps? No. I Manolo ja tampoc. Jo et, diria, jo et diria que a mi tampoc, però això... no, però això, no, per això ho deixarem amb l'àmbit privat, no? Però em, jo crec que en aquí hi ha una qüestió que el Ferran ha encetat i amb molt bon criteri i a l'amic Ferran de Messi ha driplat molt bé eh? que és, és el tema, és el tema de, de la conveniència, del per dir-ho ara, per què dir-ho amb mitges veritats com s'ha dit perquè aquí hi han molts temes al darrere hi ha els temes que apuntava que, que apuntava els companys no? el tema de que no tothom evidentment té una feina que no és suficientment físicament dura o el que sigui per jubilar-se a certa edat però tampoc caldria obligar a tothom a jubilar-se a certa edat, sinó que si em conformo amb un 80%, doncs plego el 61% i jo ja en tinc prou per viure, no, no vull res més, no? o ja tinc altres activitats. Evidentment, si té un pla de pensions privat, pobret, per ell li anirà el pollastre, i això us ho diu algú que té experiència no em tenir plans de pensions, sinó em per anar aconsellat. Eh? I, I dius, i per què, abans de, de treballar amb tots aquests mètodes, o amb totes, aquestes, amb totes aquestes circumstàncies que tenen, jo crec, molta importància a l'hora de dir-li a un senyor que ha cotitzat que ara vostè s'haurà de jubilar dos anys més, perquè no ens equivoquem. Jubilar-se dos anys més tard vol dir que aquell senyor s'està mm, dos anys cotitzant i dos anys que no se li paga, lo qual vol dir que pràcticament l'estat fa un negoci de quatre anys. I dos anys que disfruta menys de la seva pensió, eh? Això... això si, no, no, parla. jo ara ho analitzava des del punt de vista numèric. Exacte. Un senyor que es jubila el 67 en vez del 65 vol dir que està dos anys més pagant i que està dos anys menys cobrant. O sigui que pràcticament el negoci es duplica. Però el tema dius, i per què l'estat ho treu en aquest moment? Per què el govern ho treu en aquest moment? Home, perquè això és millor que treure-ho en l'època d'eleccions. Home a veure, que aquí hi ha alguns, quasi bé tots som jubilats, menys el Ferran, vull dir, els altres vull dir, ja tenim certa edat, i segons què, tampoc ens agrada que ens ho venguin així, no? Vull dir, es deixa anar aquest globus precisament quan la Comunitat Econòmica Europea diu senyors, vostès estan amb un dèficit pressupostari del 10,5% i els pressupostos no són tal com pensa algun regidor d'Hisenda per anar-los arreglant i anar-los mirant de mica en mica eh? els pressupostos són una mica seriosos i perseguils, eh? i la prova és que en funció dels pressupostos doncs t'estiren les orelles o no t'estiren les orelles i Europa ha dit això, i el moment que Europa diu això, es, es destapa el senyor Corbacho del PSOE i llavors ens distreuen el personal amb aquesta història I, i a sobre encara ens volen fer creure que són més honestos que ningú, home no, no jo crec que ha sigut, intencionadament, que s'ha dit això pura i simplement per tapar les vergonyes. Eh? per tapar les vergonyes. I després ja podem entrar en el tema de si es pot inclús jubilar el 67 o un es pot jubilar el 65 parcialment, o es pot jubilar el 65 si treballa a de paleta però no treballa d'administratiu, totes aquestes coses. Després ja les podem matitzar, però jo pregunto per què no es van matitzar prèviament i per es va llançar el Globus Sonda quan Europa ens va estirar de les orelles doncs perquè políticament convenia en el partit del govern dir-ho en aquest moment però no perquè fossin més honestos que ningú no? sinó perquè políticament els hi convenia i punt bueno jo <laughs> he escoltat amb moltíssima atenció i és veritat perquè aquí em sembla que estem Eh, tres, tu ja estàs jubilat, Miquel. Sí, jo encara. Esteu 50%, 100, 50%, sí, però, 50, però 50 però no? Encara, no? Però I segons el, eh? el bon aquest que, que van llançar, a mi no em tocaria, tampoc. Encara, ah. encara faig coses cotitzant tenir la meva retenció. Jo, si m'estireu de la llengua, us diré que jo sóc bueno, un prejubilat d'una entitat d'estalvi. Bueno, I actualment ja sóc jubilat parcial d'aquests de substitució i tal però que no penso tornar a treballar mai més. Dic, eh? Se me n'en fot quants, combinació. Quants, de... quants anys tens, Miquel? Ara en tinc 61, però em veig molt més jove. Uh... <ríe> aviam, aviam. aviam. aviam. aviam. aviam. aviam. Ara, ara, lligues, ara lligues amb una cosa que és la que ja volia, volia comentar. Jo crec que aquí, amb tota aquesta qüestió, hi ha una, una qüestió bàsica que crec que estem oblidant tots. Eh, que és eh, mentalitzar la gent que el que hem que que treballar és per inculcar a tothom la cultura de l'esforç. Eh? Aquesta, aquesta cultura de l'esforç que la tenim, per exemple, s'ha citat als Estats Units, que la tenim a Estats Units contra la cultura del, del no esforç o, el, o la mica esforç o el poc esforç per cobrir unes expectatives que esté arreu d'Europa i sobretot a Espanya, eh? doncs jo crec que tenim que començar a explicar a la gent que per, per arribar a determinades metes, doncs, eh, l'esforç és molt important. Mira, jo et posaré un exemple. Jo he tingut la sort de començar, i com jo, molta gent, eh, molta gent que està a la, a la nostra edat. Eh, jo ara tinc 69, eh, vaig començar a treballar al 55, bon 55 bon eh, vaig estar fent la carrera estudiant, o sigui, cultura de l'esforç, eh, vaig acabar el 65 i llavors cotitzava molt poc, és el que diu al Ferran Almeida. Bé, bueno, del 65 al 75, en la meva professió, en, la, en les meves titulacions, doncs vaig anar incrementant. I a partir de l'any 75, eh, o sigui, ja havia cotitzat, l'any 75 ja havia cotitzat 20 anys. Eh? Però és que del 75, que ja vaig començar a cotitzar al per per tope màxim, fins que em vaig jubilar oficialment, que va ser el 2005, van passar 30 anys. Si aquests 30 anys jo hagués capitalitzat el que li corresponia a la meva contribució, no a tot l'entorn de la societat social, sinó solament a la jubilació, eh, et compararé que un professional Estats Units amb 50 anys, capitalitzant el que jo estava capitalitzant aquí, sense una jubilació oficial amb un fondament de pensions guanya més diners que jo. Vale? Però, per capitalitzant... tant, aspirem al sistema a... bueno, dels estatutius no, no, no. perquè, això, clar, sí que... Com... això, cuidado, això jo no, no, no assever-ho, o sigui, jo ho llenço, hmm. eh? O sigui, el que no pot ser és que eh, s'estigui capitalitzant, jo estaria molt content que a la propera reunió del pacte de Toledo, dos dies sin senyors, mm, molt bé, la pensió mitjana a Espanya en aquest moment està a 800 euros, Eh? però a costa de que n'hi ha un grapat de senyors que estan superant la, la seva pensió, que li hauria de corresponar, que no la cobren, també. Eh? Però no és, no és o sigui el, que... el sentit que deia abans el Ferran Almeida, no, no, no, no, no, no. de solidaritat, no? de com està construït no, no. aquest sistema? No, no, escolta, jo crec que tenim crec que ser tots solidaris, però una, una qüestió és ser solidari amb una societat que s'esforça i una altra cosa és ser solidari amb una societat que potser no s'esforça prou. Eh? No sé si m'explico. Okay. Eh? Vale. Pues jo, jo poso a sobre de la, de la taula aquesta qüestió eh? perquè l'esforç que ha de tenir tothom eh? o sigui, avui dia un, un noi a lo millor de 15 o 20 anys no té la, la, la suficient eh, no sé eh, eh, eh, eh, eh, iniciatives o digue-li el eh, que vulguis per, per esforçar-s'hi per fer alguna Sí, sí, més no. setmana més també, amb, això, amb aquest argument aquesta setmana també hem de dedica que joves de, de, de balot doncs, es van manifestar davant del Servei d'Ocupació de, de Catalunya precisament denunciant la manca d'oportunitats que tenen els joves a, a Catalunya les taxes d'atur també doncs, de, de les feines que se'ls se hi donen de feina precària, sense continuïtat en una empresa de en fi, que, que aquest argument doncs, aquesta setmana també s'ha rebatut d'alguna manera amb unes accions ah, doncs, uh, per part de Balot doncs pues, ho celebro ho celebro moltíssim després aquest, aquest és el primer tema o sigui, cultura d'esforç, primera segona, la cobertura de jubilació, avui dia una persona que cobra 2.000 euros al mes diu, home, viu, pot viure però una, un, una retribució de 2.000 euros al mes em direu si és suficient per cobrir tots els gastos que pot tindre un matrimoni eh? avui dia. Eh? O sigui, si han 2.000 euros... Renda, eh? Parles d'una renda familiar. Sí, sí, d'una renda familiar. No d'un sou. No, no, un sou, una, unes persones que, vi, que visquin d'aquest sou. Sense renta. O sigui, tu te jubiles no, no. i tens 2.000 euros per viure. Mm. Eh? Bueno, no sé si és suficient o no és suficient. Tothom... Pues que no n'hi no que, no que cobrar 600, 700, está... sí, sí, 800. i 450. Que I milers, la, la milers de social. persones. Bueno, però vull dir... Eh, ho dic per la capitalització ho dic per la, per la possibilitat de que ja fa uns 15 anys jo recordo que és quan ho vaig fer, o 20 anys un senyor, un director d'una segursal bancària em va dir, Manolo fes-te un fondo de, de, de pensiones perquè potser quan t'arribis a jubilar millor no cobras la pensió i tindràs que, que cobrar o, o complementar-la Bons inclús es parlava de deduir el que, que cobraves de la capitalització de la jubilació. imagineu se les, les qüestions mentals que es, que es feien en aquell moment per a aquesta qüestió. No sé si ho recordeu, eh? però sí, fa sí. uns 15 o 20 anys. Ja començava l'enginyeria, no? Ja començava l'enginyeria. Ima exacte. Imagina't. O sigui que n'hi ha que tenir una mica de cura quan, quan es parla d'això. I després, eh, aviam, el que és insostenible és que s'admetin encara prejubilacions als 52-55 anys. O sigui, jo a l'empresa que prejubila, o sigui, simplement prejubila a persones als 52-55, ente público, empresa, el que sigui, als 52-55 anys, aquelles les passaria totes per la lupa i diria, escolti, busqui vostè una altra solució aquestes prejubilacions. Si a vostè li sobra tanta gent amb la seva plantilla, plantej una altra solució que no sigui la de jubilar o prejubilar aquesta, aquestes persones perquè després jo conec molta gent i sobretot professionals que els han prejubilat i després estan treballant eh? estan treballant amb la seva retenció de RIP eh? pues, escolti, no externalisi tant aguanti, suporti la seva estructura si és que la pot suportar i si no escolti, doncs, pensi d'una altra manera però no gravi el sistema de la seguretat social amb aquestes qüestions Eh? que són totalment insol. Això sí que és insolidari. Manolo, ja van inventar els teus, eh. Bueno, és igual. Això, això, que, això, no, t'ho dic, lo mateix que t'ha dit el Ferran. Ah, no. Encara jo... Ja, ja sé, jo ja sé que em, em que... Em dona igual. Ja sé que em direu que Esquerra no ha manat mai a Espanya em, em i espero igual. que no mani mai a Espanya. Jo, amb què mani els països catalans, em dono don per satisfet. Em, em dóna igual. Però... Els votants, perdona, Miquel, els votants del Partit Popular sí. entenaran perfectament que jo diria això, és una incoherència total sí. el fer prejubilacions sí, sí, als 50 o el Els primeres empreses que van començar va ser quan es va privatitzar telefònica, eh? que recordem que s'han privatitzat empreses públiques en aquest país s'han privatitzat les que eren rentables i s'hi va posar davant d'aquestes empreses a qui s'hi va posar i el primer que van fer va ser això externalitzar les feines subcontractant les feines i fotent el carrer amb prejubilacions que a més a més tenien avantatges fiscals a la gent que realment tenia una sèrie de... jo també reconec que es amb el de dels anys s'havien aconseguit una sèrie d'avantatges de, de tipus laboral, que és clar que els xinesos no les tenen, els marroquins no les tenen, i ara la gent diuen, home, i per ve la roba de xina? Escolti, miri, perquè ja treballen per 5 euros al mes, i a més a més, si tenen la baixa es queden a casa i no cobren un duro, no? Vull dir, i en aquí això es, es, sortosament es havia anat superant. Era una guerra que en Franco se li havia anat guanyant de mica en mica, no? El vertical, doncs, l'havia anat guanyant. I és clar, quan va arribar això resulta que un treballador que cobrava 400.000 pessetes al mes subcontractaves aquella feina, sortia millor o pitjor i per 100.000 pessetes la tenies i aquella et donaven unes avantatges fiscals per fumar-la al carrer amb 52 anys. I això, tots els governs d'aquest país siguin d'un color o d'un altre i vosaltres ens representeu aquí o teniu carnet d'un partit que ha governat en el país veí, no? I per tant... Alguna cosa hi teniu a veure. Jo també estic d'acord amb tu i això que jo ho he patit en pròpia carn doncs de que aquestes prejubilacions a aquesta edat no hi ha tan solsament pel cos que representa, sinó per l'experiència i la sava treballadora que es malmet. Mm. Això és impardonable. En un país civilitzat això no podria passar de cap de les maneres perquè hi ha una experiència adquirida i uns hàbits de treball que si més no, encara que només fos per traspassar-ho a la gent jove jo penso que hi ha valors hi ha, hi ha una formació millor la gent que s'incorpora ara al mercat del treball però hi ha un valor, uns valors que no... és com allò que dèiem els contes ben explicats te'ls pot explicar l'avi no te'ls pot explicar el company de l'escola i en aquí penso que s'està fent vaja, s'està malmetent un actiu que no tindria per què ser-hi. I era el debat de la jubilació, no sí, el debat de, sí. dels temes laborals. És una llàstima que haguem derivat cap aquí. No, però perquè... però, però no, tu, tu has derivat, no, jo. No, no, no, no. No, també hem parlat de la això, societat de l'esforç. Bueno, tot, penso... tot, tot això es té que tindre en compte, a l'hora de negociar. Tot. Sí, però vull dir sí. que aquell... No, però parlaves de la gent jove i i, i, bueno, però, i també parlàveu de pensions màximes o de cotitzacions sí, màximes però una persona que ha estat treballant 20 o 23 anys i que, i que per, per la raó de l'empresa de la situació de crisi es queda a l'atur eh, l'esforç seu va tindre problemes per i, i ell s'ha esforçat mm. que tenint, mirem cap al passat que hi ha molta gent que s'ha esforçat i no té cotitzacions ni pensions màximes i l'esforç ha sigut importantíssim sí, sí, sí, sí. Ferran, no sé. sí Sí, diverses coses el tema de la capitalització de les quantitats, que tu dius mm. als Estats Units... Un no, que... he fet, no he fet lluit, les quantes, eh? Les faig. Fes-les, eh, fes-les. fes, -les, fes, -les. <laughs> fes però, jo, dic, perquè, per exemple, jo vaig contractar amb la Caixa una cosa que no era no, no fons de pensió, sinó fons de jubilació, mm. que se mm. Que vol dir que als 65 anys jo tinc dret a eh, optar o bé per una pensió vitalícia mm. o bé per la quantitat que hagi... Eh, que a través de la, dels interessos pactats, doncs, eh, supòsic. Mm -hmm. Curiosament, jo ho vaig pactar i em deia l'amic Begó, deia, ja, bueno, ho facis així, que a interès variable... Això, perquè fa anys que ho vaig fer, als finals dels 80 com començava a les 90. Fes un interès variable, l'any passat vam donar un 11%. I dic, sí, però aquestes coses no... Jo m'estimo més saber exactament, quan arribi el moment, què és el que tindré, encara que sigui interès fixa. Però jo no, li diré, fixa quina és? Home, és només el 8%. Bueno, a l'ata d'avui em segueixen donant el 8%. I realment la pensió que queda, dius, home, després de tota una colla d'anys, de 20 i escaig d'anys, amb una aportació que en aquell, en aquell moment, en aquell moment en el candidat, em eh, penso que 4 anys doncs no ho sé, tindria els meus dubtes, eh? I després, sobretot quan els fons de pensió s'inventeixen amb borsa i tal, doncs estan passant mm. coses que no són precisament o no precisament en aquesta direcció, mm. sinó en una altra. Per tant, és discutible. El sistema de la seguretat social, que té això, és una caixa única, que ha, i que et garanteix unes prestacions naturalment, si no se modifiquen. Mm. Perquè aquesta és una facultat que té qualsevol govern, o qualsevol, qualsevol parlament, per ser més exactes, mm. que és modificar unes condicions que eren les que hi havia quan tu vas contraconditzar. Mm. Eh, es parla del dèficit, home, jo no estic d'acord amb això. No estic d'acord, perquè no crec que hi hagi una relació directa entre el dèficit, que s'ha de modificar amb un de 50.000 o de 200.000 inversions, amb un lapsse de temps relativament petit, eh? el 2013 ha de baixar el 3%, i una situació que estem parlant d'un d'any 2023, si no recordo malament. Per tant, una relació directa no hi és. Perdona, la... perdona, Ferran, però una de les mesures que el govern espanyol ha exposat a la Comunitat Econòmica Europea per reduir d'aquest 10,5% que s'està actualment fins al 3% que, que exigeix... Però no pagarà menys a la pressió en moment. Sí, sí, bueno... De moment, moment, moment pagarà el mateix que està pagant, tu. Sí, home, però si a partir d'aquest any o de l'any vinent aconsegueixen que hi hagi més gent pagant i menys cobrant, no, doncs vull dir... No, no, no, no perquè uh, uh. comença a partir del 2013 i dos mesos per any, eh, s'allarga. Dos mesos per uh. any fins a arribar al 2023 que seran 67 anys. Per tant, a mi no em quadra, això. Altra cosa és, i així, això sí que és cert, és que Brussel·les, va a la cresta de l'estat espanyol, respecta específicament el tema de la seguretat social i de les pensions. Això sí que és veritat. Uh. Que, escolti posin ordre amb això de d'aquí uns anys vostè s'haurà d'acord de en fallida la seguretat social. Això és cert, això és cert. Però, eh, específicament pel tema del dèficit, jo no acabo de veure la relació directa. No. Perquè el dèficit l'han d'aixugar doncs, amb 3 anys i l'altre és una projecció a 20 anys vista, de manera que no, no hi ha una relació directa. Eh, un tema amb això de, de, fi d'aquestes coses que tenen un nom tan suggerent com són els eros... Eh, però, els expedients de regulació d'ocupació, sí. en plural, eros sí. però que després són en fi, tenen tan poca relació amb, amb una possible en fi, eh, excitació de qualsevol tipus com és el que se'n deriva si sí, no és el Déu de l'amor no. Eh, no, no passa en aquest cas és veritat és veritat tot el que dieu el que succeeix és que tampoc és exacte perquè, no, quan es dona informació s'ha de donar informació que sigui exacta i veràs. És cert que això li costa diners, a seva, però a través del, de la l'atur. Uh -huh. Perquè la resta eh, eh, es fa, normalment, ho dic, perquè n'he viscut algun, inclús intervingut professionalment amb algun, es fa a través, es fa a través de la visió espanyola, l'han fet diversos, i es va a través d'un capital renda, tècnicament, que ingressen a en una entitat d'assegurances, que és qui paga les prestacions eh, a les que no arriben. I normalment és per la gent que ha cotitzat abans dels 67 anys, perdó, de 2016, del primer llibre de 1967, que com sabeu són els únics que tenen dret legal a jubilar-se a partir dels 60 anys. Aleshores, cobren de la Seguretat Social la prestació que li doquaria si es volgués jubilar els 60 anys, que tenen el dret tot el dret del món. no el tenia, tu el tenies i si el tinc que no n'hem fet ús, bueno, tu, el teu cas és una part, diria. Per tant, amb el Manuel, com el cas, podia, a partir dels 60 anys, havia dit, escolti, vull cobrar la pensió. Molt bé, vostè ha cobrat un 60% del que li conèixer, per, si, per si menys cada any. Bueno, per si un ja està bé, perquè li ha tocat la primitiva, i pot dir, no, no, conforma. Per tant, tampoc és massa exacte que els, els, els zeros, a part del, del subsidi de turc, aquest sí que aquest sí que el paga la Seguretat Social, per atendre'ns, Eh, costi diners a la Seguretat o Unió. Sigui, altra cosa, i això estic absolutament d'acord amb el Paralló, és que sembla una mica immoral llegir que hi ha persones que les estan eh, prejubilant, entre cometes, als 48 anys, hi ha hagut casos. Això és una immoralitat. Mm. Això és una absoluta immoralitat, com veu gent que ha d'estar pencant fins al 65. I, per cert, la jubilació no és obligatòria als 65, excepte que els convenis això ho recollin, mm. perquè els convenis d'aplicació és llei entre les parts i per tant, si sí, eh, els que firmen el conveni firmen que els 65 anys han de jubilar per pebrots, han de jubilar per pebrots. Sí. Perquè va haver una sentència famosa del Constitucional que va obligar a modificar la llei general de la Seguretat Social, l'article 10 en concret, ho dic perquè vaig tenir un cas d'aquests, eh, i el Constitucional eh, va dir que no es podia obligar a ningú a jubilar-se els 65 anys. Era optatiu, no pas obligatori. Per tant, en aquells casos on el conveni de l'empresa no reculli expressament l'obligatorietat de jubilar als 65 anys, una persona per continuar treballant fins als 90, si vol, eh? encara que sigui el director general de, de, de Televisió Espanyola. Eh, I finalment, i per acabar amb això, jo em penso que he dit, de eh, Miquel, que a mi puc estar d'acord que s'ha d'obrir un debat eh, sobre aquest tema i que eh, s'han de plantejar eh, solucions i evidentment haurien de ser consensuades perquè tot això exigeix molts matisos, que ara no entrarem en molts temes i tipus de professions, etc etc. Mm. Però també he dit, i ho reconec, que no em sembla que ha estat la manera més afortunada, amb les formes no ni de prop la manera més afortunada de fer-ho. Crec que s'hauria tingut que fer d'una altra manera, completament diferent de com s'ha fet. Perquè mm, això de sortir un bon dia, i ara farem no sé què, bueno, i la gent es queda lògicament eslallada i, i boca abadada ah, ara, ara, ara, ara, ara, ara pregunto jo i tu creus que això ho han fet perquè s'han equivocat o enrelliscat o perquè els hi convenia fer-ho jo personalment personalment crec que eh, eh, com que Brussel·les amb això els s'ha apretat molt i dint, recordem que el president del govern espanyol en aquest moment és el president de la Unió Europea durant sis mesos ha volgut, eh, han volgut donar exemple de que, bueno, allò que diu, ha en definitiva la Unió Europea, que els han deixat els primers que, que ho complim. I que parlant en de ajustar eh, el nostre sistema de seguretat social eh, per tal de que sigui viable d'aquí 20 anys. No m'estàs o... contestant no, no, perdona, perdona. Sí, sí. Primer aquesta, segona. Mai ja heu fet que també també ha admetre si sí, s'havia de fer i no es podia deixar per després de les eleccions perquè ja haurem passat la presidència de l'Oriol Ferro, és millor fer-ho ara, quan encara falta bastant per les eleccions. Perquè, clar, això si es fa amb més proximitat a les eleccions té un cost electoral. Aquí no, però... Ara, torno a insistir. Jo no, jo no entraré ara si sabia o no sabia de fer. Però El que passa que s'havia de fer d'una altra manera. Això sí que està en no, la contra. I jo eh? pregunto, realment una no, cosa és que s'acabi estudiant i es trobi una fórmula o com, com s'entengui que s'ha de, de pensar però per molta gent no només és que cregui que segurament és un greuge o, o una dificultat afegida a la seva vida laboral, segur que hi ha molts treballadors i segurament és, és veritat en part vull dir, pensar que les expectatives és que, ostres, hauria treballat dos anys més quan jo pensava que bueno, ja que és veritat que falten anys per arribar a aquesta i que ja és un, una generació que podria estar una mica, més, una mica més jove que jo sobre els 40-50 però això d'una banda però és que segueix coincidint el que dèiem, amb, amb el tema de, de Brussel·les amb el tema d'unes xifres d'atur superdisparades amb el tema de nous casos de corrupció és a dir és el moment de dir i a sobre teniu notícia, teniu pastilla per, per aguantar un, un futur més negre. Aviam, aviam. Ah, és, ara, ara, sí. ara, és, no, és, ara és barrejat. És no, sí que barrejat, però és no, que, aquí, és que aquí, jo aquí, penso aquí, la, aquí... la notícia s'ha rebut per qui? Jo... Pels treballadors, perquè és la jubilació ah, de la gent que està treballant. I, I són gent que està patint I, el tema i, de l'atur. Precisament perquè és una part sensible, les mateixes persones sindicalistes, per exemple. Ja. a nivell personal, a nivell privat, et diuen si sí, sí, és que això s'ha de posar ordre. Aquests mateixos són els que més criden eh, fora per, clar, et davant dels treballadors. De que s'ha de posar ordre amb això, no t'ho faran mai públicament. I això fins a punt no ho puc entendre. Però en privat tothom t'ho reconeix. Perquè és que, aviam, es poden tancar els ulls. I mira, escolta, l'ovió a lo les properes seleccions les baixa el Rajoy, tu, ui, oh, et el problema, tu, a fer punyetes. A fer punyetes. Però el problema hi és, eh? I cada dia que passa, cada any que passa, anirà empitjorant això. I no es pot agafar el toro per les banyes quan ja està a punt de petar la cosa. El, el, el sistema de la seguretat social Espanya, en aquest moment, està bé perquè té un fons important, que no se l'ha menjat, i encara el 2009 encara, de, encara ha tingut superàvit en la Seguretat Social, el tacto. Però la previsió <coughs> és que els tiros no van per aquí, i que ens menjarem aquest fons i, i de que generarem un dèficit brutal que ja veurem com es para. Fixat, eh, fixat. Eh, per tant, eh, en algun moment s'ha de fer. Què el moment ara més adequat o no? No es pot discutir. Jo, repeteixo, jo no estic d'acord amb la forma que s'ha fet. En algun moment s'ha de fer i fem ara que em convé. Bé, eh, hi haurien moltes, moltes altres arguments a posar sobre la taula ens queden 10 minutets de, de tertúlia uh, us havíeu comentat uh, doncs, també que parlaríem avui de, del pla local d'habitatge un tema important que va sortir en un últim ple municipal en podem començar a parlar, uh, si ens queden coses per dir que, que segur que ens en quedarà, no podem emplaçar per l'altra tertúlia però si us sembla comencem una mica amb, a, amb aquest debat per, per tocar una mica també el tema local si vols fer un punt mm. final curtet Sol, Solament curtet jo crec que com deia el Miquel i tu has apuntat també al final eh, el gran problema és que el dèficit públic a Espanya ha passat de 350.000 a 500.000 milions d'euros en un any o sigui que quasi bé s'ha incrementat de 180 a 200.000 euros i l'altre dia llegia un diari que l'interès de la deuta per aquest any serien 23.000 milions d'euros uh -huh. solament l'interès de la deute això ho he llegit molt petit amb un diari de tipus econòmic en, amb la resta de la premsa jo almenys no l'ho he llegit Com I, això, que... i això és importantíssim eh? no, no, pagarem, no, no ho pagarem en o... el que estem comentant de la jubilació Bé, doncs, com dèiem, un tema que segurament doncs, en podrem tornar a parlar per, per als efectes socials que, que té. Ara, canviem de, de tema totalment, anem al pla local d'habitatge, perquè, com dèiem, doncs, l'Ajuntament ha aprovat inicialment aquest pla local amb els vots favorables de l'equip de govern i les abstencions dels vots municipals del PSC i d'Esquerra. A grans trets, el document inicial preveu potencial lloguer d'habitatge social, instal·lar un punt d'informació especialitzat en la matèria i diversificar les promocions socials. El ple local d'habitatge preveu en les reserves de sol edificable actuals un potencial de 1.045 unitats d'habitatge, tot i que l'augment de població situaria la necessitat al voltant de 700 llars. Doncs uh, bé, eh, comentaris sobre el que es va aprovar en el passat ple municipal? No, jo deixo, qui de vulgui, qui la, qui de de deixo la paraula al representant de, de govern. Doncs Fem el mateix, qui vulgui. De todas maneras... Uh... No sóc expert en aquest pla, però sí que és veritat que, que vaig estar també a la a part de veure l'elaboració de la presentació que es va fer per part de, de, de, dels estudis de l'empresa, que havia treballat amb els estudis i tot, i mm, crec que hi havia alguna hi havia discapància en principi amb, amb les previsions de creixement, tot això va un tema, i ahir vau fer constat en els socialistes com els que replicanen que en principi del, del diagnosi del treball de l'empresa i tot, eh, estava bàsicament d'acord tot i tenir aquestes discapàncies en el nivell de població i que si hi havia l'abstenció venia més motivada per, per desconfiança en quin seria l'aplicació que l'equip de govern en cas de, o al llarg del temps es, es podria fer d'aquest pla quedo aquí perquè penso que és tard i segurament si algun dia es fa un monogràfic pues sí, ho, no, ho, ho que... podem emplaçar fins i tot ja de cara a la setmana que ve perquè ara com dèiem tenim pocs minutets però sí que m'agradaria fer algun apunt no? que poguéssim dir la, ja, la jo, seva jo crec que hi era i ser el del grup en aquest cas ho comento molt ràpidament a primer, em sembla bé que es faci el pla, perquè la llei d'habitatge s'obliga doncs, a fer-ho. Però, però aquest pla, en realitat, en realitat, i no ens enganyem, és una, una sistematització de dades ja conegudes. Eh, vull dir, que, que està molt bé que es faci compte. Eh? Em sembla molt bé que es faci tal. Ah, ja ho mires, i aportacions noves, realment no hi han Els espais que determina per, fer, per que tenim. La previsió d'habitatge són els que ja estan fets, eh, eh, els que estan fets les previsiós que ja estan fetes en els plans parcials, etc. És dir, no aporta res de nou en aquest sentit. Després de l'anàlisi, i de certs aspectes, es fa una sèrie de propostes que suposo que són encertades, encara que el temps ho dirà, això, etc. Però, bé, ens sembla bé, i així ho haig de dir, tot això s'estimotitzi i hi ha un pla. Ara bé, clar, hi ha un punt inicial en que nosaltres va deixar una mica sorpresos perquè eh, si el nostre poble té 7.700 habitants en aquest moment en números rodons, per veure pel 2018, amb dos plans parcials aprovats, que amb un s'hi ha de fer 400 habitatges i altres 200 escats, i amb un altre encara 60 habitatges més, més tot el que segurament es farà al poble per la transformació unifamiliar en plurifamiliar, com ja ha passat, mm. Mm. home, per veure que el 2018 hi haurà 8.200 habitants, em sembla, mm, irreal. Irreal. Clar, que, si aquesta és una xifra de la quals es parteix per arribar a unes determinades conclusions voldria dir, si no m'equivoco, que si aquesta xifra no és real, les conclusions en les que es poden arribar en base a aquest creixement demogràfic, tampoc ho són. Tampoc ho són. I per tant, jo ja vaig dir que des del respecte que hi hagi d'arreglar en el pla, que vull creure que són tècnics de plena solvència em semblava que això no era irreal. Nosaltres havíem calculat d'una manera molt més cassolana, si es vol, etc, nosaltres havíem situat el creixement del poble després d'aquests plans amb uns 10.000 habitants. Això modificaria des del nostre punt de vista. Però és que, és més, d'aquí 10 anys, sabrem, o 8 anys sabrem qui s'equivocava i qui no. I, i, i, I un punt final, jo també vaig subratllar la contradicció a la qual ja ens té acostumats l'equip de govern, entre eh, potenciar ara el lloguer i presentar fa quatre dies una proposta amb la qual es carregaven apps, totalment, totalment uns terrenys que es reservaven, reservaven per la possibilitat de fer eh, eh, apartaments de lloguer. Els hauran d'explicar on te'ls voldran posar, els habitatges de lloguer, perquè és una mica complicat. Eh? Però ja aquesta és una contradicció i lamentablement ja estem molt acostumats a aquestes contradiccions. A veure, a mi el que em, em, em Jo també entro amb el tema aquest de que el, el fet de que hi hagi plans parcials en marxa, condiciona el número de gent que vindrà a viure a Tiana. També ho condiciona el fet de quan s'acabin de desenvolupar, perquè ara ens trobem, per exemple, que la coyuntura econòmica doncs, hi ha plans parcials sí, adaptats. Eh? Sí, eh? sí, sí, però, que, jo, si tinc, de millena... però, jo, però jo tinc els meus dubtes de que si amb dos, tres, quatre anys hi haurà algun promotor que s'atrevirà a posar sí, totxos. Sí, sí. Eh? Vull dir, la, necess... la necessitat potser els abocarà a fer-ho. La necessitat, sí, sí. no el negoci. I baixar preus i totes aquestes coses. Mm, D'això ja, ja en parlarem. D'aquí 4 anys espero que ens tornem a veure i en puguem tornar a parlar. Jo tinc els meus dubtes, perquè bueno. hi ha una bolsa d'habitatge que està en mans de Caixes i Bancs. Sí, però t'hi ha res molt de minera. Sí, eh? sí. per... A veure, i després entraríem, jo penso, en el tema de que aquest sí que seria un debat per omplir una tertúlia, el tema del lloguer, el tema del lloguer que es pensa que el lloguer només servirà doncs perquè la gent hi estigui 4 o 5 anys i després se'n vagi... I és un tema molt problemàtic dir, i, i, i t'apunto que en parlem d'això. Sí. No ho apuntem, no ho apuntem. -ho no, no, ho apuntem. No, el tema, tema aquests, que ha sí tractat. Aquests sí que són matisos que s'han d'estudiar molt a fons. Però té moltes arestes. Sí. Moltes, moltes arestes moltes, moltes. I, i això no s'ha tocat. Purament aquí s'ha fet la demagogia de sempre de lloguer o de venda. A mi em fa molta gràcia quan es diu no, és que nosaltres hem canviat de lloguer a venda perquè hem tingut que pagar els terrenys. Volti quan vostè estava a l'oposició, no sabia que vostè havia de pagar que s'hauria de pagar la part de la, de, de la parcel·lació d'això No, la urbanització. La part de l'urbanització. Els eh. D'acord. Però la urbanització sí, tant si ho fas de lloguer com si ho fas. si ho fas de lloguer. si ho fas de lloguer, us suporta la construcció. però vull dir, si ho fas de venda, l'única fase és és passar-ho perquè perquè utegui compra. Per tant, si aquestes coses no se sabien, per què els s'haves el dit en aquell moment? Em pregunto jo, per què els s'haves el dit en aquell moment? Per què la gent que ara està manant, llavors estava a l'oposició, no es va assabentar d això O si se'n va assabentar, convenia políticament fer demagogia i aixecar el dit i dir, no, nosaltres volem lloguer, perquè això, eh, com a gent d'esquerra, es queda més bé. Ja ara ho hem Des, de creure. Després, canviar. ara quan acabem, perquè seria el t'explicaré una anècdota sobre això, claríssima, és claríssima. Sí, no, T'emplaço l'anècdota per la setmana que ve. Jo crec que aquí és un debat que hi ha, hi ha molts, molts, molts matisos i que cada partit polític hi hauria d'exposar la seva perquè defineix molt bé i després home, que no ens atrevim a dir escolti, miri, no, és que el que vam dir en el programa i tal això era pel programa no, no, -ho, eh? jo va dir vull que era, això no acordes del sí, passat vull oi, dir, la sí, sí he hem de ser seriosos perquè d'aquesta manera la gent sap una mica amb qui són els quartos no? Manolo, bueno, per l'última intervenció jo no vaig estar amb el ple no, que, que, que ets feliç però eh, he estat amb molts ple abans i, i vosaltres sabeu que hem parlat moltes vegades d'aquest tema a ver, jo crec que n'hi ha que ser una mica coherent. Eh? Mm. Eh, jo he estat amb l'ajuntament eh, des del 95 en sembla que va ser fins al 2003. No sé. El, el... 11 anys no, no, perdó, 12, fins dos, fins dos, 12 fins al 2006 al començament del 2006 ferrer, sí, sí, sí, sí. El perquè el 2003 vaig a dret sí, i ja veig que... eh, i 4 anys que no vaig guanyar la regiduria però bueno, que vaig assistir amb els plens i, i vivia la, la, aquí a la, la vida municipal Amb aquest temps nosaltres eh, a l'Ajuntament em sembla que hem fet de l'ordre de 200 i pico llars eh, 200 i pico llars estem, crec, tots molt orgullosos d'haver-los fet moltíssim. Jo crec que hem que tocar una mica de peus a terra. Si Tiana té 7.700 habitants en aquest moment, i treballant, ja sabeu que a mi m'agrada treballar amb les estadístiques molt, i amb la coyuntura econòmica que no crec que abans del 2013 es, es posin en marxa moltes, moltes qüestions de les que ara consigui, estan planificades, consigui. Consigui. doncs eh, hem que tenir en compte que del 2013 al 2018 n'hi ha cinc anys i en 5 anys jo entenc que Tiana en les promocions que es puguin fer pot créixer de l'ordre de 1.200 a 1.700 habitants, com molt. Com molt. Si estem a 1.700 ja estem... A 9.500. En val el, el... 2018. El 2018, sí, sí. Les previsions del pla són de 8.200 pel 2018. Eh? Exacte. Sí. I, I, i a, sí, a més, promocions per els últims anys del creixement de població, tampoc era... No, tampoc no, era no, gaire no, gaire. No, no, en aquell ja moment ja pràcticament està parat, llals. però, a més, no sé, s'han parlat de 700 llars, nous, 700, sembla que heu dit, eh, de protecció. No, no, no. No, 1000 no, habitatges es venia d'una manera eh, bueno, equívoca i jo la vaig corregir. Jo... De, mi, de mil habitatges. Mi. Diré però els habitatges, bueno. els 1000, no, no els són renda lliure més, eh, eh. més jo, Aproximadament total, ah, total. Jo diria, jo diria que, que podríem estar molt contents si amb aquestes dues legislatures que queden de, des de ara fins al 2018 es fan sense habitants eh, 100 habitatges més, de propietat. Bueno, ojalá felicitarem els equips de govern. Em sap greu tallar el debat sobre el Pla Local d'Habitatge, un tema molt important i de preocupació, i per tant doncs, us emplaço a continuar-lo la setmana que bé, ve. Ja el continuarem, així que no us preocupeu. De moment dono les gràcies a Ferran Almeida, Ferran Pascual, Manuel Gonzalo i Miquel Navarro per haver vingut un cop més a Ràdio Tiana i la setmana que ve més coses. Que vagi bé, bon dia. Diga, bon, bon dia. dia. Bon dia.